În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cât îmi sunt decinstiti prietenii tăi, Dumnezeule! Foarte s-au mulțit stăpâniile lor. voi pe dânsii și mai mult decât nisipul s-au mulțit. Fras creștini, Biserica Creștină Ortodoxă serbează astăzi cu mare bucurie, ziua acestor doi apostoli mari, Petru și Pavel, acești doi lucefere ai bisericii, dascăli și părinții ai noștri, modelele cele vrednice de urmat, căci prin exemplele lor pline de râvnă, credință și iubire, învățăm și noi cum trebuie să fim vrednici de numele creștinesc. Nu știm ce trebuie să admirăm mai mult la acești doi sfinți mari, apostoli, Petru și Pavel, căci toate bunătățile și darurile Sfântului Duh să lășluiau întru ei. Dar să vedem așa mai pe scurt câte ceva din viața lor, fiindcă într-adevăr dacă am vorbit mai pe larg despre fiecare, nu ne-ar ajunge mult timp. Sfântul Apostol Petru a fost de neam evreu. Și se trăgea într un sat mic ce se cheamă Bethsaida. Pe tatăl lui l-a chemat Iona, nu prorocul acela care l-a înghițit Chitul, ci alt Iona. Petru avea un frate pe care îl chema Andrei. La vârsta cuvenită, înainte de a cunoaște pe Domnul Hristos, apostolul Petru s-a căsătorit și a avut prin căsătorie o fată și un băiat. Andrei însă, fratele lui, a iubit curăția cea trupească și sufletească, nevrând să se căsătorească. Și pentru că în zilele acelea ieșise la propovăduire Sfântul Ioan bătezătorul, Andrei s-a dus și el și s-a făcut ucenic lui Ioan Botezătorul. Auzind Andrei pe Ioan că Domnul Hristos este mielușelul lui Dumnezeu, și văzând cum l-a botezat în apa Iordanului, a părăsit Andrei pe Sfântul Ioan Botezătorul și s-a făcut ucenic al lui Hristos și el. După câteva zile s-a dus Andrei la fratele său Petru și a zis către dânsul, Am aflat pe Mesia, ce se cheamă Hristos, și l-a luat și pe Petru cu el ca să-l vadă pe Domnul Hristos. Dacă l-a văzut Iisus pe Petru, a zis lui, Tu ești Simon, fecior lui Iona, tu te vei chema Chifa, ce înseamnă Petru. După aceste cuvinte pe care le-a spus Iisus, mare a fost miralea lui Petru, văzând că Iisus îi cunoaște numele și toate gândurile lui. Atunci Petru a lăsat îndată casa lui, femeia și copiii, mrejele de pescuit căci era pescar și toate valurile și treburile cele lumești, și de bunăvoia lui s-a pornit să urmeze pe Domnul Hristos, pe care l-a prețuit mai mult ca orice de pe pământ. Văzând Domnul Hristos că Petru a lepădat toate cele lumești, l-a făcut mai mare apostolilor și i-a zis, Tu ești Petru, pe piatra aceasta, adică pe credința ta, voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o birui, și îți voi da cheile împărăției cerului și ce vei lega pe pământ va fi legat și în cer și ce vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în cer. Acest dar l-a primit întâi el Apostolul Petru pentru că mai întâi el a mărturisit Dumnezeirea lui Isus Hristos în numele tuturor apostolilor. El a recunoscut că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, de aceeași natură, egal cu Dumnezeu. De aceea însuși Isus îl fericește pe Petru, zicându-i, Fericite-și, Simone, Fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperiție aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri. Apostolul Petru atâta credință a avut că în numele Domnului a mers pe apă ca pe uscat. Odată când le-a vorbit Domnul Hristos despre Sfânta Împărtășanie, cum că trebuie să mănânce trupul și sângele Său, unii din ucenicii nealeși de Isus n-au putut înțelege cuvintele acestea și l-au părăsit pe Isus. Atunci Mântuitorul, adresându-se celor 12 ucenici, le-a zis, Voi nu vreți să vă duceți? Iar Simon Petru i-a răspuns, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții celei veșnice și noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Altădată, Domnul Hristos, a început să învețe pe ucenicii săi și să le spună că el va trebui să pătimească multe și să fie defăimat de bătrâni și arhirei și apoi are să fie omorât. Dar Petru, mai l mai deoparte pe Iisus, a început să-l dojenească zicându-i, să te ferească Dumnezeu Doamne, să nu ți se întâmple ție așa ceva. Iar Isus, întorcându-se, a zis lui Petru, mergi înapoi, a mea, Satano. Zminteală mi-ești că nu cugeți ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Iar Petru nu s-a supărat că i-a zis Isus, Satano, ci s-a umilit cu sufletul și l-a urmat pe Isus cu mai multă încredere. Apoi Petru Apostolul, când era pe muntele Taborului, și-a văzut slava, strălucirea cea mare a iubitului său învățător, dinpreună cu Ioan și Iacov, și-a auzit glasul tatălui ceresc, Acesta este fiul meu cel iubit, de acesta s-a Cine poate spune câtă fericire a pătruns în inima lui, Că el a zis să facă acolo trei colibii, pentru fiecare câte una, pentru Isus, Moise și Ilie. Dragostea și râvna lui mergea până acolo că purta și o sabie la el pentru apărarea lui Isus. Și atunci când în momentul cel greu din grădina Ghețimanii s-au apropiat o ca să lege pe Isus, Petru a scos sabia și a tăiat urechea unui slujitor al lui Caiafa, nume Malchul. Iar Isus l-a certat, zicându-i să bage sabia în că și cine scoate sabia de sabie va muri. Puțin mai înainte, Isus îi spusese lui Petru că în noaptea aceea se va lepăda de el de trei ori, înainte de a cânta cocoșul. Lui Petru nu-i venea să creadă în ce tip și cum s-ar putea să se lepe de chiar el de Domnul. Și zicea Petru, că de-ar fi să și mor pentru tine și nu mă voi lepăda, așa ziceau și ceilalți. Dar după ce l-au dus pe Iisus și la arherei Ana și Caiapa, și Petru mergând și el în curte, pe când se încălzea la foc, a venit una din slujnicile arhereului și i-a zis, Și tu erai cu Iisus Nazarenean”. El însă s-a lepădat zicând, nici nu-l cunosc pe omul acesta. Iar după puțin timp slujnica a zis celor de față, și acesta era dintre ei, iar el a tăgăduit iarăși. Iar după aceea i-a zis lui Petru și ceilalți oameni care erau acolo, cu adevărat ești și tu dintre ei, un galilean, că te cunoști după vorbire. Iar el a început să se blesteme, să se jure, zicând că nu cunoaște pe Isus. Și în data a cântat cocoșul, precum scrie la faptele apostolilor. Tot apostolul Petru a vindecat pe un olog din naștere ce zăcea înaintea porții bisericii, oarta frumoasă. Apostolul Petru a vindecat și un bolnav care zăcea de opt ani în pat, în Lida. Tot el a înviat pe o fată ce se chema Tavita în cetatea Iope, apoi în cezarea a botezat pe păgânul Cornelie Sutașul. Apostolul Petru fiind plin de Duhul Sfânt a mustrat pe Anania și soția lui Safira pentru că țineau ascunși banii care trebuiau dați la opștea apostolilor și prin mustrarea a căzut jos aceea și au murit pe loc. Atât îl îmbogățise Dumnezeu cu puterea Duhului Sfânt, încât numai umbra lui, dacă trecea peste bolnavi, îi tămăduia. El a deschis ușa credinții popoarelor păgâne și a învățat că Dumnezeu primește pe toți care vrea să se întoarcă, dar cu pocăință la el, Că el vrea din toată inima și Dumnezeu îi primește. Apostolul Petru a fost legat și băgat în temniță de împăratul Iroda Gripa, care vrea a doua zi să-l taie, dar peste noapte îngerul lui Dumnezeu l-a scos în timp minunat din temniță. Prin toate țările pe unde umbla, propovăduia cuvântul lui Dumnezeu, și le puneau preoți și episcop credincioși și iată că a venit și la Roma și acolo în toate zilele aduna mulțime de oameni și învăța să creadă într-unul Dumnezeu Tatăl la tot Țiitorul și într-unul născut Fiului Dumnezeu Domnul nostru Iisus Hristos și într-un Duhul Sfânt Făcătorul de viață care iese și purcede de la Tatăl. Multă lume credea în Hristos și se botezau. Văzând diavolul, că apostolul Petru are izbând în lucrarea sa și se împuținează gânii, a pornit cu multă răutate prigoană împotriva lui. Și era într-o acea vreme în Roma un mare vrăjitor și fermecător cu numele de Simon pe acesta îl adusese din Antiohia Claudie, împăratul Romei, ca să-l omoare pentru vrăjitoriile lui și pentru ciudatele lucruri ce făcea cu farmecele lui. Și dacă a mers înaintea împăratului, în loc să-l omoare, l-a cinstit și l-a mărit între atâta, încât i-a făcut o statuie cu chipul lui și l-a pus într-un loc ales, scriind despre el așa, Simonideos Sancto, adică lui Simon, Dumnezeul lui Celui Sfânt, căci atât a măgise spurcatul acesta, temperatul cu farmecele lui, încât i se închinau toți oamenii ca unui Dumnezeu. Acest Simon Vrăjitorul, văzând minunile Apostolului Petru, și că se întorceau mulți dintre păgâni la Dumnezeu, n-a mai putut să tacă și a început să se împotrivească învățăturii lui Petru. A aduna mulțime de oameni și a început să facă înaintea lor minuni drăcești. Minuni mari încât arăta cum înviază morții, dar nu erau adevărați oameni, ci erau demoni care se arătau în locul lor. Și făcea vrăjitorul acesta blestemat de umblau ologii, schimbau fețele oamenilor, iar el se arăta câteodată cu trei obraji, se făcea șarpe, se făcea pasăre zburătoare, intra în foc și nu ardea și multe alte năluciri drăcești ca să înșele pe cei proști. Iar lui Hristos, cu puterea lui Dumnezeu, Arăta la oameni că toate acele arătări mincinoase ale vrăjitorului sunt lucruri drăcești, minunile demonilor. Dacă a văzut spurcatul vrăjitor că nu poate împiedica pe Sfântul Petru, s-a lăudat că va ridica mulțimea oamenilor împotriva lui și îl vor omorâ. Atunci când a fost o zi mare, o sărbătoare mare a păgânilor, a făcut vrăjitorul acesta o cunună de dafini și a pus-o pe capul său. După aceea s-a suit pe o capiște idolească și toți romanii se adunaseră acolo. Apoi de acolo de sus a început să strige vrăjitorul către toată lumea și a zis, O voi oameni romani, pentru că voi atâți ați nebunit!” și pe mine adevăratul Dumnezeu m-a spărăsit și ați început să credeți într-un om mincinos, în Petru, pentru aceea nu vreau să mai stau între voi și poruncesc îngerilor mei să vină să mă ia și să mă înalce la Tatăl meu Ceresc. Și de acolo vă voi chinui ca pe niște necredincioși care n-ați primit cuvântul meu. Aceste cuvinte, dacă a zis, a lovit din palme și a început a zbura în sus. Iar dracii îl țineau pe el nevăzut și îl ridicau în sus. Și a început să se suie, să se suie către cer și să asui sus de tot. Văzând aceasta, marele Apostol Petru că se înșelau oamenii și se înspăimântau și credeau în el și strigau că mare este vrăjitorul acesta, Simon. Mare Dumnezeu este! Atunci apostolul Petru s-a rugat cu lacrimi zicând, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-L Doamne, să-I sprăvească ce a vrut El, ca să nu înșele atâta mulțime de oameni. Apoi a zis în auzul tuturor Petru, Vă poruncesc voi duhuri necurate, în numele lui Isus Hristos pe care îl mărturisesc eu, Petru, vă poruncesc acum ca să nu-l mai țineți și să-l lăsați în acel loc unde este acum. Acestea, dacă a zis Petru, toți dracii l-au lăsat acolo singur și a căzut vrăjitorul de sus și s-a sfărâmat oasele lui, iar sufletul l-a dat satanii cu multă durere. Văzând toată lumea această minune mare a Sfântului Apostol Petru, a strigat cu toții, Mare este Dumnezeul lui Petru! Iar Sfântul Apostol s-a suit într-un loc înalt, a făcut cu mâna să tacă oamenii și a început a învăța pe dânsii cuvântul lui Dumnezeu și a făcut multe minuni într-acea zi, vindecând bolnavii, mângâind pe oameni cu cuvinte folositoare, Așa s-au dus fiecare la casa lor. Apoi, după câteva vreme, apostolul Petru le-a pus un episcop creștinilor ca să-i păstorească în Roma. Acest prim episcop îl chema Lin. De acolo s-a dus în Spania, a cutreierat multe cetăți, apoi s-a dus în Alexandria și acolo a pus pe marcul evanghelistul episcop. Și s-a dus iarăși în Ierusalim. La dormirea prea curatei fecioare Maria, cu toți apostolii, apoi în Egipt și iar s-a întors în Roma ca să întărească pe creștinii de acolo. Peste tot, pe unde umbla, întărea credincioși în credință, zidea biserici și le așeza episcop și preoți. Venind pentru a treia oară Apostolul Petru în Roma, Cuvântul lui era tot mai puternic și se întorceau foarte mulți la Dumnezeu, și femei și mult tineret. Printre cei întorși cu adevărat la Sfânta Credință, au fost și două țiitoare, două concubine ale împăratului Neron, tocmai acelea care erau lui mai dragi. Și ele, dacă au crezut în Domnul Hristos și-a ascultat de Sfântul Apostol Petru, Învățăturile lui n-au vrut să mai trăiască în spurcăciunea păcatului curviei cu împăratul. Aflând împăratul însă că apostolul Petru și creștinii sunt vinovați de întoarcerea acestor concubine ale lui, a zbierat ca o fiară sălbatică cu ură împotriva apostolului și a poruncit ca să-l omoare ca pe un mare vinovat. Atunci apostolul Petru a fost prins de slujitori împăratului împreună cu Clement, cu Olimpa și Irodion. Pe ceilalți i-au tăiat, iar pe Clement l-au slobozit că era rudă cu împăratul. Iar pe Petru l-a răstignit cu capul în jos și cu picioarele în sus, căci însuși el a cerut așa zicând, nu mi se cade mie să mă răstignis ca pe Hristos. Și așa tu răstignit o zi întreagă, Sfântul Petru, căutând cu ochii spre cer, vărsând lacrimi și sânge, apoi sfârșindu-se-a cu una vieții celei de veci. Acum să ne întoarcem puțin privirile și către marele apostol Pavel. Și Pavel a fost tot de neam evreu. Locul nașterii lui era din localitatea Tars, dintr-o familie de boieri mari, de mic copil a fost dat la școală ca să învețe legea lui Moise și a fost sub supravegherea marelui învățat Gamaliel. Mai înainte îl chema Saul și era foarte râvnitor în păzirea legii evreiești. Pentru aceea mult rău căuta să facă creștinilor care credeau în Domnul Hristos. Saul acesta a fost de față și la uciderea întâiului mucenic Ștefan, îndemnând pe pismașii evrei la uciderea lui. În toate zilele se nevoia să bage creștinii la închisoare. Îi pândea și îi urmărea ca o fiară cumplită pe bieții creștini care voiau să creadă în Hristos. Toate acestea le făcea din râvnă pentru legea lor evreiască și îi se părea că face mare bine pentru că din neștiință le făcea pe toate. De aceea bunul Dumnezeu nu l-a lăsat să piară și l-a întors pe calea adevărului. Întoarcerea lui s-a făcut într-un chip minunat. Într-o zi s-a dus la mai mare evreiilor evreilor la Arherei și a cerut acte și învoire ca să meargă în Damasc, să lege pe toți creștinii câți vor fi acolo. Bărba și femei și să-i aducă în Ierusalim. Mergând el călare pe cal împreună cu ostașii spre Damasc, pe drum o lumină puternică străluci din cer peste dânsul, atât de tare că a căzut de pe cal jos și a orbit. Apoi un glas a auzit zicându-i, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Răspuns a el și a zis, Cine ești, Doamne, cel ce mă strigi?" Și glasul iarăși a zis, Eu sunt Isus pe care Tu-L prigonești. Greu -ți este să izbești cu piciorul înțepușă." Și el tremurând și înspăimântat fiind a zis, Doamne, ce voie să fac?" Atunci Domnul i-a zis, Ridică-te, intră în cetate." Și ți se va spune ce trebuie să faci. Iar bărbații care erau cu el pe cale stăteau înmărmuriți, auzind glasul, dar nevăzând pe nimeni. Și s-a ridicat Saul de la pământ, dar deși avea ochii deschiși, însă nu vedea nimic. Și luându de mână, l-au dus în Damasc. Și trei zile a fost fără vedere, nici n-a mâncat, nici n-a băut nimic. Și era în Damas cu un ucenic anume Anania. Și Domnul i-a zis către Anania în vedenie, sculându-te, mergi pe ulița ce se cheamă ulița dreaptă și caută în casa lui Iuda pe un om din Tars cu numele Saul, că iată se roagă. Ajungând Anania acolo, a botezat pe Saul și i s-au deschis ochii lui. Apoi... Ce minte poate să gândească? Sau ce limbă poate să spună câtă râvnă, câtă trudă și nevoință a depus acest apostol pentru evrei, pentru păgâni, ca să-i întoarcă la credința lui Hristos? Trudele și ostenele lui au fost ca nisipul și frunza în codru, că ce țară n-a colindat și câte orașe n-a luminat cu învățăturile lui. Apoi ce temniță a fost! Să nu-L fie avut pe El închis legat. Și în Ierusalim, și în Roma, și în toată lumea s-a luptat cu oamenii ca cu niște fiare. Cuvântul lui Dumnezeu l-a purtat înaintea împăraților necredincioși, hulitori și chinuitori. Și multe bătăi care le lua de la ei, însă se întorceau mulți și credeau în Hristos pentru credința și învățătura Lui. Sfântul Apostol Pavel ca și Sfântul Apostol Petru, nu prea au avut ei niciunul prea mare merit personal ca să fie chemați la apostolat. Dumnezeu însă a ales pe acest prigonitor al său pentru trei mari scopuri, să rușineze și să zădărnicească legea evreiască să întoarcă păgânătatea la credința cea dreaptă și să organizeze, să formeze creștinismul. Și Sfântul Apostol Pavel a împlinit aceste trei lucruri cu un succes de care numai el era în stare. Pavel a început să propovăduiască pretutinderea, ca acest Iisus răstigni pe cruce, Contra căruia el s-a luptat așa de crud, este mântuitorul și Dumnezeul lui Israel, și că el e gata să moară ca să sigileze cu sângele său un adevăr atât de important. Cine poate să se împotrivească unui propovăduitor atât de puternic? De aceea șefii sinagogii unelteau asupra lui, tot felul de prigoniri ca să-l piardă cu adevărat. Dar el, ca un cuceritor puternic, căruia nimic nu-i se împotrivește, intră în țările păgâne, unde demonul idolatrii era stăpân și îl gonește din toate părțile. Din Asia, din Europa, din Grecia, care era locașul științei și al înțelepciunii lumești, în Atena și Areopag unde se jerfeau unui Dumnezeu necunoscut, în Efes, unde superstiția își așezase tronul, în Roma, unde ambiția stăpânea, și în curtea lui Neron, care a fost centrul tuturor patimilor strele. Pretutinde a vestit Evanghelia umilinții, a mortificării, a curăției. Și toți judecătorii și puternicii lumii, oameni luminați, a îmbrățișat pocăința și numele lui Iisus Hristos cel Sfânt și Curat a fost dus de Pavel, apostolul pretutinde. El a văzut născându-se biserici numeroase înfloritoare care umpleau tot pământul de admirația și de parfumul sfințeniei lor. Iată opera pentru care Sfântul Duh, vorunci se ca să-i osebească pe Saul. Osebiți-mi mie pe Saul la lucrul la care l-am chemat. spune în Sfânta Scriptură. De aceea Sfântul Apostol Pavel a fost răpit și până la al treilea cer și în rai, pentru ca să ne poată spună prin gura lui de apostol ceea ce nu spusese încă Domnul Hristos. De aceea a zis, Că ce am luat de la Domnul ceea ce am dat vouă. Cine citește cu atenție epistolele Apostolului Pavel, se umple de putere nouă, de nădejde și dragoste și află cu adevărat calea mântuirii. Sfântul Apostol Pavel a încreștinat și Spania printr-o femeie bogată numită Xantipi, soția domnitorului Spaniei. Aceasta auzise de Pavel și ea și dorea să audă cuvântul lui Dumnezeu din gura lui. Și iată că într-o zi când Pavel trecea pe lângă poarta castelului spre târg, această femeie l-a cunoscut după mers și după fața lui veselă, frumoasă. A trimis repede pe bărbatul ei, care se chema prov, să-l cheme și când a ajuns apostolul în casa lor, li s-au deschis ochii sufletului și au văzut scris pe fruntea Sfântului Pavel, slove de aur, zicând așa, Pavel, lui Hristos. Când au văzut acestea, au căzut la picioarele lui cerând botez. După ce i-au botezat pe amândoi, a mai botezat și alți boieri mari dintre spanioli, Căci prov era rudenie cu împăratul Neron. Auzind împăratul despre toate acestea, Neron s-a umplut de mânie și ca un îndrăcit a omorât pe maica sa Agripina, care era creștină. Apoi a ucis și pe unchiul său și pe soția lui Octavia și pe mulți alții fără de număr. Apoi a ridicat prigonire mare pentru toți creștinii. Amândoi apostolii au fost ascultători și credincioși chemării divine, fără să se uite la trup și sânge. Prigoniți de împăratul Neron au fost aruncați în închisoare din porunca acestui crud împărat. Ei avură amândoi cinstea să sufere nouă luni de zile în închisoarea Mamertina, unde nu încetara a propovădui Evanghelia de a întoarce pe mulți soldați care păzeau temnița. În cele din urmă au fost osândiți la moarte, pentru ca iudeu să fie răstignit pe cruce, și Pavel, în calitate de cetățean roman, pentru că avea cetățenie romană, deși era de neam evreu, s-a fost condamnat să-i se taie capul. Duși la locul de o sândă, în același timp cei doi apostoli, după tradiție, a trebuit să se despartă aproape de poarta Ostia, unde se îmbrățișară, se sărutară amândoi, dându-și sărutarea cea mai de pe urmă și sfânta întâlnire la picioarele tronului lui Iisus Hristos, împăratul nostru. Sfântul Petru fu dus pe muntele Ianicul, unde l-aștepta a crucea sa și a fost răstignit cu cap în jos la cerința lui, iar Sfântul Pavel a fost dus pe calea Ostia până la locul numit Apele Salviene. Acolo se roagă în genunchi lui Dumnezeu și primi lovitura de moarte tăindu i se capul cu sabia. Și iată că în acel moment, în loc să curgă sânge, a stropit hainele celor ce-i tăiaseră capul cu lapte. Pentru aceea iarăși au crezut mulți în Hristos, pentru minunea aceasta. Biserica îi cinstește cu laude și îi pictează în locurile cele mai alese, ca niște stâlpe ai bisericii oprotitori și fierbinți rugători. Sfântul Apostol Petru este pictat cu Evanghelia mână și cu cheile împărății cerurilor pe care i le-a dat în chip Mântuitorul Iisus. Iar Sfântul Apostol Pavel este pictat cu Evanghelia mână și cu o sabie mare, ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, sabia Duhului Sfânt. Aceasta ne-o recomandă și nouă Sfântul Pavel să o luăm și să luptăm cu ea ca să biruim păcatele și toate duhurile cele necurate. Acestea au fost pe scurt despre acești doi apostoli mari. Dar și Sfântul Apostol Andrei, întâiul chema și fratea lui Petru, a propovăduit Evanghelia în mai multe locuri, și întorcându-se prin pont și Vizantia, a venit până la elavă. Tradiția spune că a ajuns până în Dobrogea noastră Sfântul Andrei, propovăduind. Apoi a fost și el răstignit în Ahaia, acolo și a primit sfârșitul, răstignit pe o cruce în formă de X. Apostolul Iacov a propovăduit în Iudea și a fost omorât de Iroda gripa cu sabia. Apostolul Ioan, cel iubit de Domnul, fratele lui Iacov, a propovăduit pe Hristos în Asia și a fost izgonit de împăratul Domitian în insula Patmos. Acolo a avut descoperirile apocaliptice pe care le-a scris și a întors multă lume la Hristos. Când s-a întors în Efes, s-a cu pace, fiind foarte bătrân. Apostolul Filip a propovăduit în Asia și în Erapoli cu Mariam sora sa, și cu Vartolomei, apoi și-a primit sfârșitul fiind răstignit de păgân în Ierapoli. Apostolul Toma a propovăduit Evanghelia la și indieni și în alte locuri unde a primit moartea, fiind pătruns cu sulițe ascuțite și a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu. Apostolul Vartolomei a propovăduit la indieni a fost răstignit și el, iar trupul i-l a pus într-o raclă de fier și l-a aruncat în mare. Apostolul Matei, evanghelistul, a fost împroșcat cu pietre în irapole a Siriei și apoi primindu sfârșitul prin foc. Apostolul Iacov al lui Alfeu a fost spânzurat pe cruce de cei necredincioși și așa s-a săvârșit. Apostolul Simon Zilotu, cel din Cana Galilei, care și Natanael se numește în Evanghelia lui Ioan, trecând prin Africa și propovăduind, a fost răstignit de păgâni și așa s-a săvârșit. Apostolul Tadeu sau Iuda lui Iacov, se cheamă frate după trup al Domnului nostru Iisus Hristos, a propovăduit Evanghelia în Mesopotamia, Apoi a murit spânzurat și săgetat de necredincioși. Apostolul Matia, care în locul vânzătorului Iuda a fost, și el înnumărat cu ceilalți ucenici, a propovăduit și el în Etiopia, unde a fost chinuit de necredincioși până și-a dat sufletul. Apostolul Iaco, fratele Domnului și lui Iosif Logodnicul, a fost primit primul episcop, a Ierusalimului. Pe el l-a aruncat jos de pe aripa bisericii și l-a lovit în cap cu mai până când și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu. Toți acești apostoli ai lui Hristos și alții care s-au luptat pentru împărăția lui Iisus și au vărsat sângele, au murit pentru dreapta credință și pentru încreștinarea lumii ca lumea să primească adevărata credință și să smântuiască sufletul. O minunaților apostoli și prietene ai Lui Dumnezeu, cei ce știți și luptele noastre, suferințele noastre, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să ne întărească pe noi și să facem și noi voia Lui, să sfârșim cu bine viața aceasta trecătoare, ca să avem și noi parte de fericirea cea veșnică în vecii vecilor. Amin.